No serà un equipament cultural heterodox. La seva tasca serà la de fer d'incubadora per a nous projectes, ja siguin a compte de particulars o empreses, vinculats a sectors com la innovació, el coneixement o la creació. En aquest objectiu, ja concretat en el seu horitzó, l'antic canòdrom del barri del Congrés es prepara per obrir per un obrir una nova etapa després d'anys i anys de discussions polítiques hiperbòliques sobre quin havia de ser l'ús de la instal·lació. Un futur que ara mateix ja es pot començar a escriure en present, un cop les obres per remodelar l'espai entren en la seva última fase. A l'estiu ja haurien d'estar acabades. Hauran costat 5 a9 milions d'euros, dels quals un i mig han anat a compte del consistori i la resta d'altres administracions. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el tinent d'alcalde de Cultura, Jaume Siurana, Ciura, Ciura, en una visita al recinte, escortats per una nodrina representació de creadors locals. Una tornera es van... Os, on es van donar a conèixer alguns detalls de quins serà el funcionament del canódrom. Per començar, la seva gestió anirà a càrrec d'una empresa privada, Inavio, ja especialitzada en captar nous talents i inversions en el camp de la creació. El cànon que pagarà el consistori per a 4 anys de contracte és de 160.000 euros, als quals caldrà sumar el 8% dels, dels guanys que obtingui en aquest període. Una de les seves tasques primordials serà la d'avaluar la viabilitat potencial dels projectes que vulguin tenir la cobertura del canòdrom i que poden abraçar disciplines tan dispars com són el disseny gràfic, fer una producció audiovisual, un videolloc o una aplicació per mòbil. El següent pas serà trobar finançament, ja sigui per via d'ajuts o patrocini, i anar traçant un pla de negoci que culmini amb el llançament del producte al mercat. Un exemple material de proposta ja reixida, que a partir de l'estiu es podria encaixar en l'equipament, és la de Barcelona City Soundtrack. En ella, el periodista Albert Puig, amb el suport de músics com ara Pere Llou, quart primera, han desenvolupat una peculiar aplicació per a Smartphone que ofereix una oferta selectiva de cançons en funció de la zona de Barcelona per on cam camina l'usuari. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FFMA so tot un poble ...que us corre acompanyar Alba López, el Pau Oliveras i en Jordi Garcia.. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.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 I eren Max Vilavecchia al piano, Gabriel Amargant al saxo, Marco Lussada a la bateria i Anna Farrer a la veu, entre d'altres joves prometedors del, da, del jazz dirigits tots els pel rimpetuós trompetista valencià David Pastor. Van tenir ahir a la tarda a la sala Omega Morenta del taller de músics una audiència VIP que cap, absolutament cap, estrella del jazz internacional. Ni Kate Garrett ni Gwen Suter, ni Sonny Rollins, ni Diana Crowell, han tingut mai a Barcelona. El president Artur Mas i la seva dona, l'expresident Pasqual Maragall, acompanyat en ment de la seva esposa, que per cert, continuen sense perdre molts concerts de de la ciutat, L'alcalde de Dries, el conseller Marasca... Mara... Mascarell, diversos regidors i diputats, entre els quals David Fernández de la CUP i un bon grapat de representants del món educatiu, cultural i associatiu de Barcelona en general i del Raval i Sant Andreu, els dos espais principals on el taller ha desenvolupat la seva història en particular. Només la celebre astúcia i tossidoria del fundador i director del taller, Lluís Cabrera, instigador també del col·lectiu Els Altres Andalusos, explica el trànsit a ir d'autorització en l'acte de Cluenda del 35è aniversari de l'Escola de Música, a més de productora, segell discogràfic i, i empresa de manejament. Doncs aquesta serà una de les notícies de les quals us en parlarem abastament en aquest programa. Més coses, dir-vos que Cabrera mai decep. Això és el que va dir l'alcalde Trias just després del Parlament, naturalment sense embuts, de la cara més visible del taller, que ahir va anunciar que passa el relleu de la direcció a un altre històric de l'entitat, Diego Ruiz. El conec ja des del Raval, quan venia a clavar-me unes esbroncades monumentals. Pot haver tingut un infart o dos o 3, però es manté com un lluitador nat. Mas a continuació la, el president va recórrer a Efemèrides. El naixement del taller de músics va coincidir l'any 1979 amb el de la masia del Barça i els primers ajuntaments democràtics i va establir un paral·lelisme que no va fer massa gràcia a algú del públic entre l'estranyiment de cinturons del taller que des del 2011 té una escola superior d'estudis musicals a Canfabra on hi es va fer aquest acte i el de la Generalitat. Aleshores, vau haver d'ajustar costos i apujar les matrículas, que és el que ens ha tocat fer a Catalunya, va afirmar el president Artur Mas. Cabrera, uns minuts abans, no va desaprofitar l'oportunitat de ser escoltat a la vegada per tanta gent de rellevància. Va sobrallar, sobretot, el paper que, el paper que tenen l'educació i la cultura en la transformació de l'entorn hi ha càrrecs del Raval que, si no els ocupes tu, els ocuparà la màfia", va declarar. Va defensar la seva condició de repartidor de lloc a qui agrada fer-se entre la gent i no es va estalviar paraules d'elogi per als músics, ja que sense la música vés a saber si estaria a Oceania, a Transilvàrnia o a Mar, va dir. Va llançar també en aquest sentit una floreta a un dels primers alumnes del taller, Joan Chamorro, que era entre el públic. És algú que ha renovat moltíssim el sistema pedagògics", va dir d'ell. Va recordar com Tete Montoliu i Enrique Morente van treure en el taller de músics quan ningú ho feia i hi havia fins i tot qui ens deia que érem un xiringuito i va insistir que per evitar músics frustrats i genis incompressos més val preocupar-se que tots els, els estudiants del taller de música acabin trobant feina. Doncs prepareu-vos perquè d'aquí una estona, aproximadament eh, prèxim, uns cinc minuts, parlarem molt abastament d'aquest tancament d'aniversari del taller de músics. Ara el que volem és continuar doncs, repassant d'altres informacions i dir-vos que avui és el, és el punt final al Carnestoltes als barris de Sant Andreu. Aquesta tarda i per cloure el Camas Tortals d'enguany es farà el tradicional enterrament de la sardina. Aquest enterrament de la Sardina farà pels diferents carrers del barri de Sant Andreu. Dir-vos que hi haurà una passejada de vetlla de la Sardina a càrrec del Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu fins a la seu del districte de Sant Andreu, que es troba, com ja sabeu, a la plaça Orfila i després hi haurà la tornada. Aquest, aquest punt final del Carnestoltes als barris de Sant Andreu, aquest enterrament de la Sardina, és organitzat, tal com hem dit, pel Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu la Germandat de Trebocaires, Gagantés i Graillers de Sant Andreu. Més coses a comentar-vos. Parlem ara de comerç, comerç divers, nova campanya per promoure la cohesió i la convivència a la ciutat. Aquesta iniciativa s'assuma a d'altres com Nou Eibó, amb les quals l'Ajuntament vol promoure l'activitat econòmica i reforçar el paper del comerç com a via d'integració del nou vingut a la ciutat. L'Ajuntament de Barcelona ha posat la marxa la, marxa, la campanya Comerç Divers amb l'objectiu de promocionar el comerç de proximitat i fomentar la convivència als barris a través de la sensibilització intercultural des d'una perspectiva inclusiva. Fins a finals de febrer es distribuiran un total de 800.000 sotagots i 216.000 tovalles amb el lema La diversitat combina bé. Els punts de distribució seran 160 bars dels 5 barris que participen a la campanya. Trinitat Vella, Bassos Maresme, Sec, Raval i Roquetes. I ara entrem en què és la nostra habitual agenda, algun apunt cultural per al dia d'avui. Comencem parlant del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix una conferència sobre la veu de Catalunya. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix avui dimecres a les 7 de la tarda a la conferència el diari La Veu de Catalunya, a càrrec del doctor del doctor en comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Maria Figueras. La veu de Catalunya va ser el diari en català de més llarga durada que es va publicar a Barcelona des del 30 de juliol del 1880 fins al 8 de gener de 1937. Al joc, l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, organitza eh, aquesta, aquest taller Tot Història, Associació Cultural i col·laboren també Districte de Sant Andreu, Centre Cultural Can Fabra. I més coses a comentar-vos, aquí a prop, a la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, us ofereix un taller de descoberta per a noies. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer de Galícia, número 16, us ofereix avui, com cada dimecres, de dos quarts de 6 a dos quarts de 7 de la tarda, un taller de descoberta per a noies. Doncs es tracta d'un grup de debat, un grup de reflexió, un grup per compartir i un grup de recolzament. Recordem, és, és un taller per a nenes de 10 a 13 anys i és important que cal inscripció prèvia, és important aportar-se abans. Exacte. I més activitats les que es realitzen avui als nostres barris, ens n'anem fins a, a l'altra punta de Sant Andreu i parlem del centre cívic de Naves que us ofereix el cicle Egipte Terra de Mòmies i Faraons. El centre cívic de Navas, al carrer Navas de Tolosa, número 312, us ofereix avui dimecres a dos quarts de vuit de la tarda l'inici del cicle Egipte, terra de mòmies i faraons, a càrrec de Núria Castellano i Soler, doctora en Història, especialista en Egiptologia i membre de la missió arqueològica de Oshiring, a Egipte. Doncs avui el que es parlarà serà dels Set i Osiris, els Cain i Abel Egipcis. Dos dels déus més importants de l'antic Egipte eren els germans Osiris i Set, com els dos germans del llibre del Gènesis de la Bíblia. L'enfrontament dels, dels déus egipcis van provocar la mort d'un d'ells. Analitzant la seva història veurem que són una mostra més de la dualitat present en el món dels faraons. L'entrada a aquest cicle de conferències és gratuïta, però l'aferument és limitat, o sigui que és important inscriure-se prèviament. Doncs ja ho sabeu, el Centre Cívic de Navas us ofereix a dos quarts de vuit aquest, aquest cicle, Egipte, terra de mòmies i faraons. Nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè el que us dèiem, doncs a nosaltres sempre ho prometem i ho complim. D'aquí una estona parlem del 35è aniversari del taller de músics. Una pausa i tornem. En un llibre surgastada la foto en... que estimava em venia la cara però ja no recordava el seu nom mal educat el pas dels anys remou la de la rutina colors que Que passarà el temps si estarem junts, que passarà el temps si Des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs, tal com us deia, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va assistir ahir a l'acte de celebració dels 35 anys del Taller de Músics. L'acte, presidit per Artur Mas, president de la Generalitat, entre d'altres, també va comptar amb Lluís Cabrera, president de la Fundació Taller de Músics. Aquí escoltem ara mateix. senyor Artur Mas, alcalde de Barcelona, senyor Xavier Trias, Consell de Cultura, senyor Ferran Mascarell, president Pasqual Maragall, Agraïm la presència de, de, dels diputats, diputades, regidors, regidores, en especial el senyor Raymond Blasi, districte de Sant Andrés, el proper regidor, autoritats, amics i amigues. També agraïm la presència de la Gemma Domingo, que és la directora de la Biblioteca, que és l'espai que compartim. A nosaltres sempre ens ha molt compartir, no? Compartir els valencians diu que dona a vostès, no? Sembla que sí, no? També el senyor Pau Vinyas d'aquí de la fàbrica de creació Fabricots i altres persones relacionades amb les entitats d'aquí de Sant Andreu. Les, totes les que esteu aquí, que representeu pues, la, a l'aula la, la, d'estudiència universitària, al Sant Andreu Teatre, etc etc. També ens agradaria saludar les persones que representen a la ciutat de gestió, l'ESGA i la IE, el senyor Ramon Montaner, el nena Domínguez, el senyor Xavi Covedo, altres empreses del sector com Project, i Tito Ramoneda eh, la Isabel de Focus i altres també també un representant de Conca, un company de tota la vida, David Albet músic i que també va ser professor del taller allà al Raval durant uns anys. És difícil trobar gent de la professió que no hagi passat per allà al Raval. Crec que all al Raval es va cuinar tot, o bastant del que es va cuinar després. També m'agradaria saludar el senyor Josep Borràs company, director de l'SMUC l'Escola Pública Superior de Música de Catalunya amb els quals mantenim una excel·lent relació i també el senyor Ivan Chamorro perquè eh, representa també una persona que ha renovat molt els sistemes pedagògics, que ha fet una feina aquí a Sant Andreu eh, amb la canalla, ell no és molt canalla, eh, però amb canalla i amb joves ell és un tio molt formal i va ser ell i el Xavier Salrà i avui de recordar dos dels primers alumnes que vam enganyar allà al Raval fa 35 anys. Ens vam enganyar perquè no tenien problema d'estudi, si ve una cosa que... Eh? Però després ha donat resultats. Malgrat no hi havia un esquema, després, quan el vam posar, funciona. També els professors, els caps de departament d'aquí de l'escola, el Jordi Gaspar, el Jordi Viera, el director artístic, eh, Enric Palomar, la directora tècnica, eh, Carme Rincón, i la resta de persones, el Pilar Marín, la Noemí Álvarez, la Mireia, la Martín, la Mercè Villanueva, etc etc. Tota la gent, professors, alumnes del al taller, col·laboradors, eh, la secretaria general, bueno, la Pilar, l'Àngels Torres, que ens ha ajudat a que això sigui avui es porti a terme, el Manuel Blasco, també, i una entranyable amiga que treballa al Departament d'Ensenyament, que és la l Olga Drué, que és que ens entén ella i el Miquel García. Entenen bastant, ens entenen bastant. O sigui, el Miquel Garcia. Allà al Departament d'Ensenyament ens ha costat bastant que ens entenguin. Perquè el taller té un problema, té poc, molts problemes. Però bàsicament és que quan vam començar el Raval, els que eren músics es van reciclar, seguien sent músics i van fer de pedagogs perquè era la primera vegada que s'ensenyava a partir de la música moderna del jazz i la música popular existia als conservatoris però no havien no hi havia, eh, diguéssim, escoles que eh, a través de la Museu Popular poguessin treure professionals al, al mercat, a trobar feina, i eh, com que els que no eren músics feien promoció i difusió de la música, feien discos, muntaven concerts, feien produccions, etc. Se si buscaven feina per la gent, que això és molt important, ens preocupava buscar feina per la gent, doncs sempre hem tingut millor relació amb cultura que amb ensenyament. Bueno, és un fet que és així, no? També hi ha diputats i diputades, que no sé, el xavi Sabater, no sé, el senyor David Fernández, bé, bueno, tots plegats, som, estem en família, hi ha un columnista aquí de l'Ara, que és el Xavier Roig, que, hòstia, doni-do la canya que pega cada vegada, eh? I a més, un juro, pensador que no es casa amb ningú, que és la gent que m'agrada, la, la gent que no es casa amb ningú. Bueno, tingueu-me. Es, es pot casar, eh? eh? Nosaltres fa... El 16 de febrer del 2014, al Palau de la Música, vem un omplir el Palau de la Música i vam alçar la veu. No? Vam alçar la veu eh, amb 16 reivindicacions, que ara no diré perquè no toca, lo d'avui, 16 reivindicacions, que en acabar, jo me'n recordo que estava el, estava el senyor Maragall, el senyor Trias, el senyor el Mascarell i el senyor Fernández, i tots van coincidir i van dir, hòstia, però és molt moderat això, que, que heu fet un acte molt moderat. No heu alçat la veu mai, no desafinat, tu no has sortit a parlar a l'escenari, no heu res. És una cosa, que estàs convertint en un centrista. Jo sempre he sigut centrista, no he sigut mai res que això, un senyor que repartia lloc quan jugava a futbol. Jo vaig inventar, a Guardiola se'n va copiar de micro. Jo jugava al centre del camp, repartia lloc. I he sigut sempre el que més m'ha agradat, repartir lloc i fer que la gent xarxa entre la gent. Abans d'internet, jo sempre conec, nosaltres sempre des del taller connectem a la gent. I no cobrem per connectar la gent. Fem com si fossin un inem. Català, per un inem. No? Un servei d'ocupació, diguéssim. I m'agradaria només llegir dos dels punts que vam dir aquell dia, perquè just fa quasi un any. I justament avui coincideix que tanquem els 35 anys amb un acte íntim com aquest, ara en un concert eh, dels músics. Ara presentaré els músics i diré el que penso dels músics, que és la base de la meva vida sense els músics jo estaria possiblement, no sé on, a Oceania, o a Transilvània, potser, o a Marte, que aquell dia una de les coses que ven dir va ser volem alçar la veu per la continuïtat d'un projecte que ha portat el taller de músics a ser una institució de referència en l'ensenyament de la música popular, de la música popular. L'entitat ha assumit un fort compromís social, sobretot el Raval, i ha col·laborat amb institucions per tal de contribuir a la sostenibilitat i la cohesió i per obrir noves vies de comunicació entre les cultures. Avui, com si estiguessin al Palau, eh, un any enrere, avui els sembla veu perquè volem continuar amb aquest projecte. Volem continuar fent música i sobretot volem continuar formant excel·lents músics i fer de Barcelona un punt de referència en l'ensenyament musical. Això és el que haurien de fer les escoles superiors de música si totes, les l'ESMUC està per a la labor i nosaltres també, les altres dues tendien d'estar. Podem fer un polo atracció mundial de l'excel·lència a partir de la música i l'ensenyament, perquè hem sabut tots innovar, ser creatius i crear programes d'estudis alternatius i a més a més tenim Barcelona que trau si els poséssim d'acord els quatre i aquí el Departament d'Ensenyament i el senyor Miquel García Miquel García l'expliqui a la senyora consellera, hauria de fer i posar-nos d'acord els quatre. Planificar una mica i no barallar-nos i ser amics, que és el que som. Perquè els alumnes i els professors són els mateixos i s'estimulen i s'aclaren entre ells. No pot ser que les cúpules estiguem, excepte el senyor Josep Borràs que mana l'ESMUC i jo, que ja no mano però surto a parlar, hauríem de quedar d'acord. Aquest recado per als altres companys de les dues escoles superiors que són privades, o que nosaltres haurien, hauria de ser un missatge d'avui. Espereu que ja m'he liado con la senyora Eulàlia Vintró, perdonin, perquè això de la... de la... Jo no he estudiado filologia grega esta, i ara no trobo els papers, i perdo els papers molt fàcilment. Bé, bueno, portem 35 anys al Raval i seguim al Raval, i des, fa, des de fa 4 anys aquí. El Raval és, és la pinya del castell, i d'allà traiem a la gent, traiem a la gent per fer superior a aquesta escola i les altres i això el Departament d'Ensenyament també ho sap la majoria de gent, i això el Josep Borràs que està aquí avui pot dir, la majoria de gent sempre parlo de música moderna i jazz i flamenco, no parlo de música clàssica, la majoria de places que a l'ESMUC uh, oferta cada any són gent que han estudiat del Raval, això és un fet claríssim, i el 90% de professors de l'ESMUC i de l'altre centre que no vull nomenar ho perquè no no vull espallar la festa, també són professors i han estat alumnes nostres això que es digui van ser la primera entitat cultural privada que va entrar al Raval amb unes condicions molt difícils, molt preocupants, on la prostitució, la droga i la màfia manaven. I a base de diàleg i de d'anar en aquests aquestes carrers, ara hi ha un barri normal i tranquil i funciona. O sigui, l'educació i la cultura són base primordial per tirar davant les coses. I allà, fins a l'any 90, ni l'Ajuntament ni ningú va entrar-hi. Va fer-se a base d'una iniciativa privada amb, amb un gran o una gran voluntat de servei públic, perquè la gent que vam muntar al taller de músics venien de Nou Barris, de la penya flamenca d'Enrique de Morente i de l'Ateneu Popular Nou Barris. Venien de la lluita veïnal i la lluita social. I per això, aquí a, a Sant Andreu, des de fa quatre anys estem intentant i ho estem fent bé, estem fent lo mateix, no dic que ho fem bé. També estem connectant amb tothom per tirar una xarxa que sigui a l'hora educativa, social i cohesionadora. Ensenyament i cultura, jo he dit, jo crec que s'ha de plantejar en un dia com avui, que possiblement, que possiblement els ensenyaments artístics si hi hagués més coneixió, que no dic que no la hi hagi, entre ensenyament i cultura a un, a un joc singular com aquest que estem, que fem de tot que fem ensenyament, fem difusió fem promoció de produccions, potser ens, ens podíem entendre millor no sé, és possible, poso el, el, el debat, no dic que sigui una mateixa conselleria perquè perdríem tots perdríem pressupostos, president, això no però Possiblement això seria posar a la taula un debat que està, està aquí i es podia posar avui. Nosaltres no podem... Les escoles superiors de música, cap escola, però les escoles superiors de música no poden despreocupar-se de formar músics que trobin feina. Han de trobar feina i l'escola que no ho faci no mereix el nom d'una escola, de ser escola. És una altra cosa, no és una escola. Ens preocupa i nosaltres ens ha preocupat sempre. Aquí tenim el Xavier Capelles que ara és un destacat compositor de música per cinema, que va començar allà amb un grup que és d'Àfrica. I vam fer gires per tot arreu, ben guanyar al Festival de Sant Sebastià. Fa molts anys. Però tu saps, Xavier, que hem continuat fent aquesta feina. I la continuem fent. Perquè si no, trobem feina i no ens preocupa, estem fent compartiments extrancis perquè la gent es frustri. I no pot ser que un artista sigui un artista frustrat. Perquè llavors es converteix en un geni incomprès. I de geni sincomprès, el que creen són problemes. Eh, nosaltres som un grup. Som una empresa que, que la que gestiona aquest centre és una fundació, però també som una empresa, són tres empreses més que fem management, que, fem, que tenim un club de música en directe allà al Raval, que fem produccions i fem molta activitat. Tenim generem 3, 300. O sigui, 3, ,3 milions 300, 3,3 milions d'euros a l'any el grup a l'any, dels quals tenim ajudes de cultura de, tot el, de cultura i CUP i de cultura generalitat, el 12% d'aquest pressupost. Generem un 88% de recursos propis. Si això s'apliqués amb altres entitats públiques o privades, potser no existirien moltes. Potser, dic. No dic que no hi hagin d'existir. No dic això. Dic lo nostre. Sí, és una realitat com una catedral. Altres no ho poden dir. Diuen altres coses. Vostès diem això. Nosaltres ara, en aquests moments, estem diversificant molt la nostra feina. Farem, no diré tot, perquè és possible que dels que estem aquí, segons qui, escolti i escopiï i ho faci ell. I això no ho perquè el que pega la primera hòstia és el que gana. Això sí, plan brut, boxeos boxeo és així. Tu primer l'has de donar al cop, perquè si no te'l donen. Per tant, el proper dia 22, a l'Ateneu Popular Nova Barris, presentarem un projecte que estem tirant endavant amb el permís del senyor alcalde... A... Eh? que es diu que Caval Musical que és Caval Musical vol dir que hem agafat la Franja Besòs, això és la Maite Fandos Àngel Miret, Josep Villarreal estem tirant endavant un programa de nois i noies que han, no han, que, que han fracassat en el col·legi, que no han pogut tirar endavant etc etc. doncs si que s'han enganxat a la música, el que vingui el dia 22 veurà que en tres mesos de treball amb ell que ensayaven, ensayaven pel seu compte han fet un canvi enorme, aquests nois i noies seran professionals perquè tenen intuïció i tenen intenció i ara tenen sabidoria, perquè tenen talent i són de tot de la franja de i ara aquest any, si, no, si tot va bé també continuarem amb aquesta tasca crearem un nou, un nou espai que a Pilar Pifarrer l'he explicat vam fer una prova de crear el Raval enxamplar, perquè el Raval, aquests tres carrers si tu no us ocupes els ocupa la màfia, directament per tant nosaltres ens hem proposat anar, anar enxampar, enxampar, eh, no sé estendient-nos eh? Extendiendo, perquè les llengües estan per entendre-se, no estan per pelear-se. I per fer l'amor també, president. Començant per la llengua primer, no? Tots hem començat per aquí. No? Perquè si no tenim llengua, què fem? A caure. La la llengua, que. fem? O almenys a los disminuïdos, com jo, què haríem? Eh, doncs pues crearem un espai al carrer Cendra de 200 metres quadrats, ens ho hem quedat Ara començarem a condicionar-lo per fer un espai polivalent de creació, per preparar els alumnes d'allà perquè vinguin aquí ja en la música amb teatre, la música amb dansa, la música en sigla, la música en dit literatura, que és el que estem fent aquí, que és una idea de l'Enric Palomar, que és director artista Ho hem de practicar ja perquè quan vinguin aquí o altres escoles ja vagin preparats. I farem algunes coses online, algun, alguna, algun sistema online o... Air-learning es diu? Air-learning. Online. Online millor, més fàcil. Vale. No dic més, perquè llavors pot venir la còpia i millor sempre l'original que dona la còpia. També reivindiquem, i ja acabo d'algunes cosetes, reivindiquem la pluja fina lligada a la, calamars, a la calamarsada. La pluja fina és l'estable, l'operemne, el que ja existeix. I com que ja assisteix no el valores. No el valores prou. Llavors, quan ve una calamarsada de tres, de tres dies, però, cuidado, una calamarsada que que boles que caen abans de caure, abans de caure a terra ui, els diaris ja han dit que diaris en, en, en no sé si cada, si cada que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que fantàstic que que que que que que que que que que que que que que que que que la que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que que les discogràfiques, les escoles privades i públiques, tot, no es pot, tot aquest sistema polièdric que ja existeix a la ciutat i al país no ens pot fer oblidar que hagin hagi mm, tres calamarsades a l'any, que duren tres dies i que estan molt bé que existeixin, però no pot ser que s'oblidi el que és perenne i lo que és la puja fina que no fa mal. La pluja fina no fa mal. I també, si estem en una societat de lluny mercat, jo crec que les administracions públiques han de tractar a tothom pel mateix recert i això no I jo demanaria al president del nostre país també l'alcalde i evidentment també al senyor Mascarell i als diputats i diputades que ens acompanyen que hem d'anar cap a un sistema on els que fan servei públic i es dediquen a la política no es facin els forts davant dels febles i els febles davants dels forts Només amb això ho aniria moltíssim, només demanaria això. I ara voldria explicar algunes anècdotes que vaig viure, aquí estem a la sala Omega Enrique Morente, que va ser el vaig conèixer l'any 70, fa quatre anys que va morir, i eh, com que hem estat sempre en estos dos polos, jazz i flamenco, jazz en un ampli, el flamenco també, i hem tingut dos amics i dues persones que ens han ajudat des del principi. Un, el Tete Montolío a la branca de jazz i Enrique Morente en la branca del, del flamenco i amb ells hi ha après moltíssim moltíssim, perquè van creure en nosaltres des que vam néixer allà al Raval amb un lloc que ningú dava un duro per nosaltres, ens deien que érem un xiringuito és un xiringuito, el xiringuito ha crecido Jo sí. dic molt també de Catalunya, amb això eh? diguéssim que un xiringuito eh? pots fer coses està eh? eh? bé, en un país que, que, que, que està bé per això, no? i els castells és una pinya a baix, això és que hòstia vas pujant, no? jo he tingut sort perquè ho podia ser, ho, ser ho, no? jo he tingut sort m'ha anat bé la vida, he treballat tres infartos però bé amb, ell, amb, amb ells dos, i avui està la Núria Montoliu, la filla del Tete, que acompanya, també li agraeixo molt aquí que estigui. Dels dos he fet un mal any, de negre i caoba, i acabo. Que tots dos estaven d'acord, i deien, per aprendre a fer falta afició, i ho dic en una escola, que hi ha molts professors, i ha molts alumnes, hi ha, tot el, eh? yeah, això, hi ha moltes persones lligades a la política, a l'economia, a, a, a la vida que ens ha tocat viure. Doncs pues tots dos coincidien amb això, deien, per aprendre hace falta ficción. I després, sentido, para saber de quién hay que aprender i de què fuentes. I un altre deia, la música es fa per necessitat i per alliberar-te. L'art i la cultura ens ajuden a entendre la condició humana i a sobreviure en aquest món. Tothom que surt a un escenari és un actor. Un actor que interpreta la seva pròpia vida, les seves experiències, sensacions i sentiments. La creació artística expressa l'angoixa de viure. És la traducció del que veus, del que escoltes i del que recordes. Aquesta és l'essència de la música. Una contínua traducció dels camins transitats abans pels altres. Plasmant els sentiments de la tradició i expressant-te en el teu propi idioma. I la última, que, mucha gracia, que digo, hay muchas clases de amigos dice algunos te quieren de verdad esos son los importantes dice, otros también te quieren pero al mismo tiempo te odian porque no, no se dan cuenta luego están aquellos con los que la amistad y el cariño es recíproco y sin embargo no les atiendes como se merecen porque te despistas o por falta de tiempo dice, y por último están los amigos que suplen a los enemigos dice aún así hay que tener capacidad per recuperar a gent que consideraves perdida. Avui és un dia de, de, de joja, d'alegria, i és un dia per a expressar jo, en nom del taller de música i tota la gent, que passaré a un segon pla a partir d'avui i agafarà les riendes del taller un senyor que es diu Diego Ruiz, que està per aquí. Una persona que fa vuit anys que va entrar al taller, que s'ha guanyat a pols, al ser el que comandi el buque a partir d'ara i jo em dedicaré a fer d'actor que és la meva gran frustració i un aplaudiment també perquè estan aquí tots els músics hem fet, una, hem fet avui un concert, farem un concert me mesclant alumnes i professors amb uns temes de jazz dirigits per David Pastor amb la original jazz orquestra del taller i per acabar un tema que de solista farà el Pere Martínez i, eh, i estarà arropau per un, un cor de voces i cantaran un tema que és seca de, de Nascisco Madira i ara eh, té la paraula el decentíssim senyor alcalde Xavi Tries. Molt bé, doncs aquestes van ser les paraules de Lluís Cabrera ahir en aquesta celebració dels 35 anys del taller de músics eh, en el que va... Mm, Ana, a continuació, tal com ens deia ara mateix, en Lluís Cabrera, president de la Fundació Taller de Músics, va parlar a l'alcalde de Barcelona, en Xavier Trias. Molt honorable president Artur Mas, president Maragall, conseller de Cultura, senyor Jaume Siorana, tinent d'alcalde, regidor de Sant Andreu, senyor Raimond Blasi, senyor Lluís Cabrera, Senyores i senyors, diputades, diputats, tots els que esteu avui aquí la veritat és que mai decepciona és una bomba, no? és una explosió, fa molts anys que el conec i sempre és igual, sempre és igual, no canvia no? pot fer un infart, en pot fer dos, en pot fer tres però ell és un reivindicador, un lluitadonat una persona que creu en el que fa, en ocasions s'accedeix, en ocasions mai es queda curt, i sempre lluita. I això genera doncs, una cosa especial, i és aconseguir, amb aquests 35 anys, de taller de músic, que és una lluita, que és una lluita per la cultura, que és una lluita pel coneixement, per l'ensenyament, són lluita per la creativitat, per la innovació i és una lluita també pel benestar. Al final jo dic que és el que volem ser Barcelona. Barcelona vol ser una ciutat de cultura, de coneixement, de creativitat, d'innovació, de benestar i això ho heu fet des de sempre. És veritat, i els conec des de quan estaven a Raval, jo estava a presidència llavores ja em venia a pagar unes bronques monumentals i a explicar-me què sabia fer o què fèiem malament i tal. Sempre en bona col·laboració, he dir-ho sincerament. I sempre doncs, creient en una cosa que va més enllà només de l'ensenyament, sinó de formar la gent. I de fer persones, fer ciutadans, crear convivència. S'ha transformat en rebaix i a Ravall es transforma en entitats com aquestes que creen doncs, aquesta manera i aquests nexes de que les persones es transformen. I heu vingut aquí, heu vingut aquí a Sant Andreu i Es escolta, també esteu transformant això. I heu fet una aposta molt forta que jo crec que és molt, molt, molt positiva i vau fer una lluita duríssima per poder impartir ensenyaments artístics superiors de música final ho aconseguit i jo crec que avui podem dir que el taller de músics és pues, una gran escola i on es forma la gent i es forma la gent no només amb les matèries de música sinó que la gent es forma amb la vida i això és evident que això genera activitat econòmica això no és només despesa jo sempre dic que l'aposta per la cultura genera activitat econòmica i això transforma la ciutat tinguéssim molts tallers de músics, molts, molts, molts. Tinguéssim moltes persones amb la l'elemència i amb la intensitat de Lluís Cabrera. Davant de les coses es necessiten lideratges, necessiten líder, no? Però a més de necessitar-se lideratges, es una persona com en Lluís Cabrera, es necessiten equips. I avui vull donar les gràcies a tots els professionals que que col·laboreu aquí, que feu un gran equip i cada més, ens feu disfrutar, perquè avui dia us heu convertit en gent. Doncs, ens feu disfrutar quan els jocs, llocs, toqueu i ens feu sentir doncs, orgullosos del que he sigut capaç de fer el taller de músics. Moltes gràcies a tots. I després de les paraules de l'alcalde de Barcelona, en Xavier Trias, va haver l'intervenció del president de la Generalitat de Catalunya, l'Ardur Mas. Cada vegada... Bé, senyor alcalde de Barcelona, senyor aconseguer, president Maragall, regidors, tinent d'alcalde, diputats, senyores i senyors. primer lloc, felicitats. Felicitats què? Perquè de fer 35 anys no fa cada dia jo no vaig poder participar en el moment de la inauguració de l'aniversari, ara fa aproximadament un any enrere però he pogut ser aquí avui per fer una mica doncs, tot aquest acte de cluenda i em complau poder-ho fer i sobretot poder-vos traslladar aquesta felicitació i no només la felicitació sinó també l'agraïment l'agraïment per tot el que heu fet en circumstàncies que segur que no han sigut gens fàcils, s'ha dit abans heu hagut de pancar molt i de superar moltes dificultats i us n'heu sortit després en privat ja em dirà algunes altres coses que ja m'ha anunciat que em diria per tant no cal, fer no, cal, no, cal no cal no cal fer res venen aquí però la realitat és aquesta us n'heu sortit no, que sí, que sí, eh? És un sí convençutçu. O... Sí, no, sí, convençut. I no només usen els sortit, sinó usu el sortit bé. Sí, això també, això també. Per això no és un col·loquiar, eh? I pagant molt, sí, sí. I ara explicaré una cosa sobre el pagar molt. Fa uns anys enrere, us varu trobar amb eh, menys recursos. Menys. bastant menys. I aleshores, eh, què vareu fer? Vareu fer el mateix que nosaltres varen fer. Perquè també ens varen trobar les mateixes condicions. I el que vareu fer va ser què? Baixar costos i pujar matrícules. I, pujar matrícules. I això és exactament el que ha hagut de fer a Catalunya. Perquè teníem molts menys recursos. I vam haver de baixar costos i algunes matrícules han hagut de pujar. I també ens anem sortit. Ara, ens anem sortit, igual que vosaltres, lluitant molt. I superant moltes, moltes, eh, moltes dificultats i prenent decisions complicades, que després no són de la grat de tothom, evidentment, perquè després doncs, les crítiques són les que són i són fàcils de fer. Sempre i quan no t'hagis d'enfrontar a les decisions que has de prendre per aixecar alguna cosa i per fer-la sostenible. És exactament el que vosaltres us trobar en aquell moment. Doncs bé, jo eh, us vull felicitar per l'actitud que vàreu tenir, perquè d'una forma o d'una altra doncs, eh, és una actitud que al final va salvar un projecte que si no s'hagués pres aquestes decisions segurament no s'hauria pogut salvar i per tant no estaria complint ara la funció cultural, la funció educativa i la funció social que està complint el taller de música va reuneixer, si no recordo malament, el mateix any que la Masia. 79. 79. I que els ajuntaments democràtics. També. I el president Maragall, que ens acompanyen aquí, que va ser durant molts anys alcalde de Barcelona, això segur que ho té molt present. No? Aquell mateix any, 79. I eh, d'aquella Masia, doncs, eh, d'aquella Masia que no era la del futbol, n'ha sortit tot un munt de gent de primeríssim nivell i els que no han arribat en el primer nivell han sigut, com deia en Lluís Cabrera, la base que ha fet possible que d'altres poguessin arribar-hi. I per tant heu complert la funció, com deies molt bé, de la pinya i d'aquesta pinya n'han sortit uns quants que després doncs eh, han sigut els més coneguts els més reconeguts però sempre partint de la base de que hi havia aquesta pinya gran que és concretament el projecte del Raval i això està molt bé, això és una escola superior per tant és la cirereta del pastís però sense el pastís la cirereta contaria el que contaria. i per tant jo també en aquest sentit vull fer un homenatge a tot el que ha estat l'aposta pel Raval per les arrels, per desenvolupar tot un barri que tots sabem que era complicat, especialment complicat i a més a més per sobresortir i acabar excel·lint de la manera que ho heu fet. Si no s'hagués comptat amb aquestes actituds que us deia, probablement això doncs, no hauria pogut ser d'aquesta manera. I avui, que és un dia d'aniversari, abans de la reivindicació privada, que passarà, eh? perquè és pequeño pero peleón... Bueno, no se eh, Bueno, bueno, mira, com el Messi, més o menys. <ríe> doncs, eh, bé, en aquest moment doncs podem eh, celebrar conjuntament aquest èxit que signifiquen 35 anys del taller de músic, i sobretot aquest èxit que significa haver complert aquesta funció i està complint aquesta funció social, en primer lloc, aquesta funció cultural i aquesta funció al mateix temps educativa. I d'aquestes eh, tres combinacions juntes, doncs, també Catalunya en aquests darrers 35 anys n'ha après molt de com s'havien de fer les coses. Segurament no s'ha fet tot bé, això és evident, però eh, gràcies a haver tingut sentit social, gràcies a haver apostat per la cultura i gràcies a seguir apostant per l'ensenyament i l'educació, el país se'n surt millor pel que es podria sortir en altres condicions. Moltes felicitats. I després de les paraules ons va arribar l'acte al moment d'escoltar algunes actuacions musicals a càrrec de l'original jazz orquestra i del cor de veus de l'Escola Superior d'Estudis Musicals. L'escoltem tot seguit a veure si podem escoltar a l'original Original jazz ornestra.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 Molt bé, doncs avui hem volgut dedicar aquest programa a l'acte de celebració dels 35 anys del taller de músics en què van intervenir diferents personalitats i el que fem ara mateix és anar ja directament a 4 minuts per acabar el nostre programa a conèixer quin són els actes d'agenda que podeu gaudir aquests dies si us passegeu pels nostres barris. Doncs volem parlar-vos en primer lloc de l'exposició 8è Trufeig Pere Gasparri. La mostra recull una tria de les fotografies presentades a la vuitena edició del concurs fotogràfic Trofeig Pere Gaspar al Centre Cívic Sant Andreu.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 Del Centre Cívic de Sant Andreu ens en anem al Centre Cívic de la Trinitat Vella, que us ofereix l'exposició Natura. El Centre Cívic Trinitat Vella, al carrer de la Foradada número 36, us ofereix de dilluns a divendres, de 9 del matí a 9 del, del vespre, fins al 27 de febrer, l'exposició Natura excepte de fotografies de Miquel Vallès, una perspectiva diferent de la natura des de la quotidianitat dels nostres jardins i espais naturals. L'entrada totalment gratuïta. I també volem comentar-vos que ja teniu la possibilitat de poder gaudir de l'obra de Dani Gómez, que presenta el seu llibre A peu per Sant Andreu. A, per, a peu per Sant Andreu és un quadre de viatge fet pel periodista i dibuixant Dani Gómez. Aquest veí de Sant Andreu proposa una visita als llocs que considera imprescindibles del barri a través dels seus dibuixos, a punts al natural fets amb aquarela. El peu per Sant Andreu és un itinerari cult circular que comença a l'estació de Sant Andreu Comtal i recorre els indrets més coneguts del barri i també pels llocs que han marcat la infantesa i joventut del dibuixant andreuvenc Dani Gómez. El llibre forma part de la col·lecció Barcelona Carnet de Voyage que publica l'Ajuntament de Barcelona. Apunts al natural fets amb aquarel·les. Són dibuixos clàssics, però amb un estil proper al còmic i graveix sense text. només amb algunes anotacions que, com en qualsevol quadern de viatge, expliquen les il·lustracions. Així són les 92 pàgines del quadern A peu per Sant Andreu. I ara ens acostem a la Biblioteca de la Trinitat de Vella José Barbero, que us ofereix un taller d'eines informàtiques. A Biblioteca de la, de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer de Galícia, número 16, us ofereix demà, dins l'aula digital, un taller d'aprenentatge d'eines informàtiques. Es tracta d'un taller de curta durada per descobrir, conèixer i aprendre a utilitzar les eines digitals. Demà, de què es tractarà? Doncs de seguretat en la navegació i podreu anar a aquesta a la biblioteca a partir de dos quarts de sis de la tarda i fins a dos quarts de vuit del vespre. Cal inscripció prèvia, ja que les places són limitades. I més coses, demà també al Centre Cultural Can Fabra us s'ofereix la conferència Frederic Vinyals, Pintura i Memòria. Al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us oferirà demà dijous, a dijous a un quart de vuit de la tarda la conferència Frederic Vinyals, Pintura i Memòria, a càrrec del periodista i crític d'art Josep Maria Cadena. Aquesta xerrada complementa l'exposició Frederic Vinyals, pintor de les essències androbenques, que fins al 28 de febrer es pot visitar a la sala d'exposicions del matí Centre Cultural Can Fabra. Al lloc, l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra i organitza el Districte de Sant Andreu, Centre Cultural Can Fabra. I demà també, dijous, la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix una xarrada sobre el bon ús dels medicaments. La Biblioteca de la, de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 us oferirà demà dijous i dins del cicle T'interessa una xerrada sobre el bon ús dels medicaments. El millor fàrmac és ineficaç si no es pren correctament. Es tracta d'una serrada per saber què són els medicaments, quins necessitem i com els hem de prendre a càrrec de Marce Rius, farmacèutica del COFB l'aforament totalment limitat. I encara ens queden algunes coses per comentar-vos, com dir-vos, per exemple, que la biblioteca d'Ignars Iglesias Can Fabra convida als joves autors de còmics a exposar la seva obra. Doncs nosaltres ho deixem aquí, donem les gràcies a l'Alba López i al Pau Oliveres i ens retrobem del Matamà al hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu seu!